והניף אותם הכהן, תנופה לפני אדוני, קודש הוא לכהן, על חזה התנופה ועל שוק התרומה, ואחר ישתה הנזיר יין. זאת תורת הנזיר אשר יידור קורבנו לאדוני על נזרו. מלבד אשר תשיג ידו, כפי נדרו אשר יידור, כן יעשה על תורת נזרו. וידבר אדוני אל משה לאמור,